Välkomna hit till Krisers kulturhus, här blir det fest, här blir det sus och dus Välkomna hit, här kan man få sig ett bus, i Krisers kulturhus Tjena, välkomna! Kul att ni har kommit hit till Krisers kulturhus, ikväll så har vi en helt ny punkt på programmet Ja, Ni vet ju allihopa vad det är vi pratar om, vi ska få höra Palmemordspodden live Hur många har hört Palmemordspodden innan? Applådera Okej, okay. ni har ju också hört det, ni sa ju det innan. Applådera nu då. Ah, Okej, okay, det, det är bra. Så nu lämnar jag ordet till eh, Palmemordspoddens grundare, eh, Johannes Villauksson! Yeah, yeah. Tack! Kristi eh, kan du bara kolla så att den rullar, för säkert skull. Eh, jag har inte sett det innan. Den rullar. Vad trevligt! Eh, ja, välkomna! Detta är alltså första liveavsnittet avsnittet någonsin av palmemodspodden. inspelat på Chrisses kulturhus. Chrisets kulturhus eh, är alltså en svartklubb, mer eller mindre. Chris Jonsson ska lämna den här lägenheten, behöver casha in, så eh, han har lite olika evenemang här. Helt enkelt en svartklubb, till skillnad från de flesta svartklubbar har ingen skjutits här. Än så länge. Kvällen är ung. Men det, jag tycker det är passande också eftersom det är ju lite av en hyllning då till... Eh, vad Christer Pettersson gjorde en viss kväll i eh, slutet av februari 1986. Han var också på svartklubb, spelklubben Oxen. Så eh, vi får se om det finns några potentiella ministermördare i publiken här. Så är detta ett alibi i så fall. Palmenvårdspodden, för er som inte har hört den innan, är alltså en podcast där ett seriöst ämne diskuteras av oseriösa människor. Det är taglinen på iTunes. Så det kommer ske även idag. Och idag så har vi inte mindre än tre gäster. Och de här tre gästerna har det gemensamt att de inte riktigt håller för ett eget avsnitt. Eftersom det kanske är de tre personerna som... Alla tre har väldigt goda anledningar att inte ha så bra koll på palmutredningen. Det är det de har gemensamt. Och det ska bli väldigt trevligt att prata med dem ändå. Vi, vi ser var det landar helt enkelt. Vi ska ta upp första gästen. Men innan vi gör det så ska vi förstås lyssna på vignetten. Vi har en väldigt fin... Kristens vignett Men nu kommer också palme vignetten I jättebra ljudkvalitet <skratt> Sveriges statsminister Olof Palme är död Han sköts i kväll i centrala Stockholm det Unika med mordet på Olof Palme är att inte ha klarats upp Vem eller de som genomförde mordet Har inte liknats och de eller någon ja, de har skjutit suttit Jag tror att och ser en Utsledaren Hans mer misstänkte i stort sett varenda kurv i Stockholm. Kristi Pettersson, högerextrema EAP, tre-åring stadsrörelsen, italienska P2-logen, finska kroppsbyggare och en och annan gång Jag har alltså inte nått annat på som var Sveriges statsminister. det hade ingen som helst att Ja, det där var Podsveriges längsta vignett Och nu är vi igång eh, Vi ska släppa på eh, kvällens första gäst Hon har god anledning att inte känna till ett skit om palmemordet Men hon är en väldigt rolig stupkomiker Som bland annat vann pris för årets nykomling på Svenska Stupgalan i år Välkommen upp på scen Petrina Karlsson Hej läget? Det var bra själv det är fint. Gött. Det är lite konstigt. Ja? Hela situationen. <laughs> lite konstigt. Vi sitter i ett vardagsrum. Ja, det är vi. På en liten scen. Yes. Eh, hur kändes det att bli årets nykomling? Det var väldigt kul. Det var, var, var det väl förkänt? Ja. Bra. Eh, vem tycker du ska vinna nästa år? Eh, oj, Jag har inte ens tänkt på. Det finns ingen värde. Nej, jag kan ta det igen. Bra. <laughs> det är väl ett så gott betyg för din karriär om du <laughs> Nej. får årets nykomling för i rad uh, <laughs> Om nej. glömmer att de är jätte till dig <laughs> <Ja>. <laughs> Har du inte haft så jävla bra framgångar Nej, år. det är sant, det är sant um, Vi ska ju lära känna dig bättre Genom de så kallade formaliafrågorna frågorna Som ja. vi iställde till alla gäster i Palmmotspodden mm. uh, Och då börjar med namn Petrina Solange Karlsson Petrina Karlsson Spännande namn Karlsson, ja. ganska vanligt mm. De andra två är inte så vanliga Inte så vanliga, nej, nej. Uh, Petrina har jag bara sett I ett annat sammanhang Det var när det var ett fingerat namn På en uh, romsk tigarkvinna Men <laughs> det en DNA artikel Ja just det, ja. Ja, det var ju lite. Ja, Jag såg också det ja. Oväntat Finns det någon annan Petrina du känner till? Inte som jag vet, ibland googlar jag lite uh, Men jag vet inte om det är personers riktiga namn Eller något internetalias de har <laughs> Konstiga internetalias folk har uh, Har du några kända alias? Nej Inga alls? Nej Inget på så här flashback? Nej <här> För jag vet ju att det finns en tråd här Till exempel om stå Oslipat där, få, där någon har startat en tråd fråga om klubben Oslipat Och så skriver någon Jag tror den har namnet Pette understräck eh, Något annat Skriver, där ska jag uppträda imorgon <här> Nej, ja, där har jag inte pette i mitt. Uh, okay. i mitt, <laughs> namn, det var någon nämnde skulle jag aldrig ha. Däremot har jag det i min e-post. Okej. Okay. Uh, men, men du men... Du vill inte tillstå vad du heter på Flashback? Nej. <laughs> Känns det läskigt att folk får reda på för mycket om dina åsikter? Jag har mina extrema grejer. <laughs> ja, Då går vi vidare helt enkelt. Um, född. –När och var? –1990 i Angola, Luanda. –Ja. –Detta är då anledningen till att du har väl goda skäl att du inte vara så insatt i palmutredningen? <laughs> –Just det, precis. –Att du är född 1990. <laughs> uh, några år efter det inträffade? –Ja, precis. Uh, –Hur länge bodde du i Angola? Uh, –Två år. –Okej. Okay. Inga, inga uh, minnen som hänger kvar? Uh, –Nej, inte <laughs> riktigt. –Men hur... Uh, hur hamnade du här eller hur hamnade du i Angola? Eh, mina föräldrar, min pappa jobbade där Så träffades min mamma och pappa Och sen föddes jag okay. eh, Så <laughs> kort och gott så. Är du ang angolansk medborgare? Nej Du är svensk medborgare? Ja okay. Och har bott i Sverige sedan du var två? Ja eh, Var i Sverige? I Degerberga typ så här, Först bodde vi nog i Kristianstad Och sen flyttade vi till Degerberga Och där bodde jag fram tills förra året flyttade <laughs> till Malmö mm. Beskriv Degerberga Degberga är en liten by eh, Som faktiskt är vackert eh, men, men, Ja, men det är väl som en vanlig by Lite tråkigt så där. Eh, men jag gillar ju tv-spel och så Så det, det störde jag mig på Att man kan göra någonting i Degberga Men du borde också kvar där Efter att du eh, bratt igång med din framgångsrika uppkarriär Och hade jobb på tv och allt sånt där. Ja, det gjorde jag Varför? Eh, för att av lite lathet så åkte jag inte Leta efter lägenhet här Och jag visste ju att tv-jobbet var väl var det, Tre eller sex månader, tre månader typ okay. Så tänkte jag att nej, men det är inte lönt att... Jag vet ju att jag är en fast inkomst Tre månader och det är inte så många som vill hyra i Tre månader Annars hade du om, du flyttade, hade du kunde göra om ditt gamla Flickrum i Dägerberga till Kulturhus till <laughs> Jag tänkte inte på det Annars hade jag lite gjort det <laughs> Kommer du flytta tillbaka till Degelberg? Nej <laughs> Är du malmit nu på, på, på Alfa? Jag, jag, jag hoppas det Kanske att jag måste krascha i Degelberg någon gång mm. uh, men, men jag har inte tänkt bo där i resten av mitt liv Har du varit tillbaka i Angola? Nej faktiskt inte uh, Jag funderar på det ibland Men det är sj sjukt dyrt Är ja. uh, din mamma som är från Angola? Såhär? Ja Har hon varit tillbaka? Ja hon åker typ varannat år Eller lite så här Från till då och då Okej okay. Men du får aldrig vara med ja, Får får jag väl med. det är dyrt Okej <laughs> <laughs> Så mycket spar man alltså in på hyran På att Nej. Nej Vad är din sysselsättning? Sysselsättning är nu <laughs> stand-up Innan har du varit uh, Jobbat på tv som du sa Ja Gjort lite radio Ja, det gör jag också nu lite från och till ja, just det. Men, men ja, stand-up också är väl Ja. Går det bra? Ja, nej så, Alltså, så här, giggen går bra Men om man ska tänka att jag ska ha en hyra av det här Så nej, det går, det går lite bättre hur, hur går det runt då? Alltså, nu går jag ju runt på att jag har sparat pengar Och att jag får lite pengar från stand-upen okay. Men i det långa loppet så kommer de ta slut <laughs> Det är bra, du ja men jag tänker ändå realistiskt någonstans måste jag alltså, som, så som som jag mycket som jag tjänar och jag har med nu så går det inte ihop om ett tag. Nej. Ja men så får vi se. Jag vet inte. Hur bor du nu? Eh, nu bor jag ihop med två andra. Ja. Eller eh, ett kollektiv? Ja det får man säga. Ja. Hur funkar det? Hur är det? Om du jämför att bo i kollektiv på Möllan i Malmö med att bo hemma hos mamma i Dägerberg Det är Alltså det är gött på det viset Att alltid allt är någon hemma liksom. Man behöver inte vara ensam På, båda, i, ställena. på båda ställena ja. mm. eh, eh, Men det är göttare att bo i Malmö För det finns grejer att göra utanför ens hem <laughs> Det är väl den största skillnaden Att man kan ta sig vad man vill Utan att behöva tänka att bussen inte går Och ja. eh, Nästa formella fråga Har du något kriminellt förflutet? Ja, eh, på skolbalen Så snudde jag en korv <laughs> Uh, Okej okay. Ja det var så här, Alltså på kvällen Så jag sa såhär Nattmat Så det så här grillning mm. Och så min kompis Lykas Han kände Hon som sålde lite Så att han tjatade på henne Och medan hon sa nej Så stal jag helt enkelt en kom <laughs> <laughs> Så han ville ha det gratis Men det fick han inte Men då tog jag den Va, Vad gick. kostade 10 kronor kanske <laughs> Okej okay. Var det för att du behövde Hade du inte råd Det var med så att de inte tog kort Så råd hade jag väl Men jag åker inte med Och så var det mitt i natten Så tänkte jag Ingen kommer att se detta Och så stal jag Ja. Är detta det enda kriminella du gjort? gjort? Eh, ja, jag har även laddat ner någonting någon gång Vad laddade du ner den där gången? <laughs> <laughs> <här> <här> <här> jag känner att du har något att dölja <här> Ja, <här> Nej, men, film och musik Okej okay. Men du, du är skötsam känns det som Ja, skötsam <här> Det är ingen liksom... Eh... Du är väldigt, för folk som sätter sig upp så är det ju väldigt grov Och har väldigt eh, mm. obscena skämt Och ja. ä, säger lite vad fan som helst Men du är ganska kontrollerad då. Jag är väldigt kontrollerad Annars i övriga livet Men ni, mina tankar är jätterå hela tiden Så jag måste ventilera dem Genom att, genom att hävda att jag har gjort något illa Men du dricker till exempel inte alkohol? Nej Gör du, är, är det för att du är rädd att dina tankar ska komma ut ännu mer? <laughs> Nej, det är mest för att jag tycker det smakar illa Okej. Så att jag kan inte tvinga mig att dricka det. Bara att... Okej. Så Om någon uppfinner alkohol som smakar gott. Då kommer jag kanske dricka det. Ja. Så, ja. vi fram emot. Eh, skulle du bedöma dig själv som en ensam galning eller som en del av en konspiration? Eh, ensam galning tror jag. Hur yttrar det sig? Ja, men det är så här: om man ska liksom vara, göra någonting galet tillsammans med andra, så är det alltid någon annan som förstör det. Jag är jättebra på att jobba i team Men om vi ska göra någonting fett Som typ att mörda någon eller spränga någonting Då gör jag hellre det själv För att jag är så här control freak Jag är alltid i tid och jag liksom. Ska vi göra någonting så gör vi det eh, här och nu På, på liksom ett bra sätt Och då om man är mer än sig själv Så är det alltid någon som inte håller sin del Av själva dealen Och då har man är förstört alltihopa jag gillar att du beskriver att mörda någon eller att springa <laughs> något som någonting fett. Nu vi jag inne på så här ja. och så här. Så om vi ska göra någonting i den stilen så gör jag det hellre själv. Ja. Men du också, då är det stoppat om att du är kanske ensam galen på det sättet att du har ju lite, lite tvångstankar och sånt. Mm. Vad, är, vad är de för något? Eh, det är så här vanliga med att... Men det är så här konstigt för när jag ska gå och lägga mig så måste alla grejer i mitt rum vara... På sin plats. Och det behöver inte betyda att de är liksom prydligt uppställda. Det ska bara vara att de ska ligga där jag tycker de ska ligga. Sådana grejer. Eh, och eh, när jag är ute och går så måste jag gå på eh, vad blir det? vänster sida och själva vägen eh, så långt in till huset jag kan. Helst. Vad har du för tankar? Alltså, om du inte gör detta, vad händer då? Du gör ju hela, alltså, hela dagen förstört för känner som att allt jag gör kommer att bli lite sämre. Och nu när jag håller på med stand-up så är det så här, om jag har ett gig eh, Jag kör så här, eh, måndag till söndag i en vecka för mig eh, Och då som jag har ett gig men eh, på den perioden så måste allting bli bra hela den veckan För annars kommer gigget vara dåligt mm. För då kommer jag stå på scen och tänka så här oh, nej, nu gör det inte så här, Ni kommer, och det här skämtet inte funkar och så här, bla, bla. Men lyckas du gå igenom en hel vecka utan att det händer något sånt som du stöder på? Eh, ganska ofta men ibland inte, och då får man försöka bara så lägga det bakom sig. Men det är så jobbigt. Så då tycker jag hellre att det är göttare att ha alla de här ticksen. Ja. Så att allting går bra. Liksom. Men har du något nytt, alltså så här, om något fel händer, om, du, om någon råkar välta ut något som är viktigt, eller vad fan? Du råkar någon tvingar dig gå på fel sida av gatan, eller något? Ja. Har du liksom så här räddningar för det? Att om du slår dig själv i huvudet 14 gånger? Så <här> Nej det har jag inte så jag försöker ändå som ni som skulle jag gå på friskatan var nog, så var det polisen hade spärrat av och då så tänkte jag men då väntar jag här tills de är färdiga och så, men då hade jag tur För det ju så rullar de ut den här människan I ambulansen och så körde de Så då stod jag där kanske tio minuter Och så gick jag bara vidare Och så tänkte jag vilken tur Om det hade liksom tagit lång tid hade jag fått gå hem igen och, Eller kanske gå en annan väg Men jag tänkte så först så väntar jag här en stund Till de är färdiga och sen går jag Tur både för dig och den här människan Att de var där snabbt helt enkelt ja. Men så att du bara stod kvar där och hängde Som om du var sjukligt intresserad Precis, av och det är det dåliga Att då tror ju mm. folk att jag var intresserad Men brydde mig inte egentligen, jag mest bara väntade på att jag skulle kunna gå till affären Vad var det som hade hänt? Jag vet inte, men det var jättemycket polis okay. Och typ så att få ambulanser Så jag tänker att någon kanske hade försökt döda någon mm. <laughs> Det kan man bara spekulera. i Ja Ja um, <laughs> Men hur beter du dig? Liksom, hur, när, när började de här tvångstankarna? I vilken ålder? Eh, tror jag tror högstadiet. Men då var det ganska lugnt. Eh, och sen så... För jag har ju OCD och Tourettes. Men det jag kom liksom... Det var, när jag var liten, liten, liten hade jag så här konstiga tics att jag var tvungen att dra upp eh, axlarna till öronen. Typ och så här gnida jättehårt. Eh, men, det, men det trodde jag liksom berodde på att jag då hade alltså cornrows och sånt. så det spände ganska mycket. Så det spände mindre i huvudet. Jag gjorde så här. Eh, men det var väl mitt första... Och sen hade jag... Min bror hade något käktix. Så han bara så pressade ihop käkarna ett hot Så började jag också göra det. Gick han på käck. Ja. <här> Nej, <här> och sen så, så avtog det väl när jag började skolan lite grann kanske. Och sen i högstadiet så var det ganska lugnt. Sen i gymnasiet så började jag igen. För jag hade en sån konstig grej att jag alltid fick ångest inför varje skolstart. Jag vet inte mm. varför. Men det har jag också växt ifrån nu. Men ja. Jag kanske för att du... Jag gick i skolan jag, brukar, <laughs> ja. jag tror att många känner igen att de har ångest i ja. för Men jag var så här jättedeprimerad Typ såhär kräkt upp morgonen när jag skulle gå till skolan och grät Aj, Och sånt och sen kom jag till skolan så var det bra Så, så det var ju bra att det löste sig så här varje morgon så tog krisen slit Även så började det igen ja. så. Men äh, Blir det värre eller äh, Känns det som att du har kontroll på läget Det känns som att jag har kontroll på läget nu Och jag liksom börjar leva med det mycket bättre äh, ja jag bara, jag bara kör liksom det är inte mycket man kan göra åt det. Så det är, är det inte? Det? Finns det inte liksom terapier? Och det finns säkert terapier och grejer, men det är ju också lite så här. Vad ska man behöva göra? Alltså, det känns som att det inte funkar. vad ska man behöva göra det? Det tar så lång tid. och så där. Men du har inte testat. Nej. Nej. Okay. Jag gick till en förresten på, på vad heter det? BUP, grejen ja. Och så sa hon så här: men Vi har den här medicinen. Och så sa hon så här: Som man brukar ge till mördare och så. Sa hon. Så sa hon så här: Vi har inte testat den på rätt ser men jag kan tänka mig att det funkar för dig ungefär. Så, men hon så, här, så tog jag den medicinen lite. Det var väldigt mild medicin, det gjorde ingenting. Jag okay. fick jag lite huvudvärk och sen tänkte jag så här, Nej, det här är inte min grej. Men var det alltså sånt man ger till folk som har tvångsdankar om eh, att mörda för Jag vet inte. Hon, hon sa mest mördare och så. Ja. <laughs> uh, Okej. Okay. Så du. Uh... Du trivs med att vara eh, ensam galning Ja, ja bra. Då ska vi gå över till eh, eh, Till vad den här podden i huvudsak kan handla om Genom att Jag ställer frågan Petrina Karlsson Alias absolut ingenting på flashback Var befann du dig Natten mellan den sista februari Och den 1 mars 1986 Då fanns jag inte Det är kunde man ana om man lyssnade noga? Till ja, precis. Igen. Nej, jag vet inte vad jag, vad jag eh... Men detta gör ju då att, eh, som sagt, du har fullgoda skäl att inte var så insatt i Ja. Du kan vara den jag känner som eh, minst insatt. <laughs> Eftersom du vid något tillfälle har sagt, efter att det snackats om palmmmordet. Eh, jag tror du sa ungefär, alltså det är en grej jag inte fattar med det här. Varför tog man inte hand från sköterna? <laughs> Men bara känner så här? Nu har blivit skjuten på öppen gata. Sen tänker jag så Någon måste ha sett något. Så tänker jag mig. Och det är väl det de jobbar på nu att hitta folk. Det är väl det de jobbar på nu att hitta folk som har sett något. Så det är bra, bra där, kanske. Men, men det är lite så här: Jag vet inte. Jag alltså, så här, Någon måste ju ha sett något. För att det var i, i ganska centralt Så här, i Stockholm mm. Lisbeth sen, såg ju något några, Men det sket några... man ju tydligen <laughs> Nej men ja, i tingsrätten sket man inte i det I hovrätten sen sket man Okej, okay. ja Men då kan man kanske Den här personen hon såg Har en dött <laughs> <laughs> uh, Ja, så här är det alltså. Att Olof Palme som var statsminister Mördades 1986 mm. uh, Sen var det en massa utredningar Som är, typ håller på än idag Ja men efter några år Så, så, så, så, så plockar man upp Christer Pettersson Som då Lisbeth Palme pekade ut som Det kunde hon sagt från början <här> alltså, <här> Några år <här> Han var inte Lika känd då som han är idag <här> Det var inte så att han redan Hade varit med i TV3 med Hjärtviltning Och att hon tittade på detta Och kom på det först tre år senare utan hon, eh, de tog in honom Och i en line-up så pekade hon ut honom okay. Detta var då... Eh... Några år efter. Det är därför det inte riktigt har hållit. Okej, men då fattar jag hela den grejen. att, att För jag tänkte så här, lämnar hon något vittnesbord så här ganska nära in på vad hon, vad hon såg? Det gjorde hon och de är lite förvirrade om jag har förstått det rätt. Okay. Att de är lite olika beskrivningar av hur de såg. Det är också lite försvårande eftersom polisen typ aldrig antecknade något. De <laughs> Eller det gjorde de kanske, men de spelar aldrig in det. Och, okay. och de antecknar ganska... Fel. Oj, nu hände något med Ganska fritt. Med tekniken här. Det exploderar något, men jag tror vi överlever. Jag tror den fortfarande rullar. Um, men så här. Vad vet du om Olof Palme? Uh, att han var statsminister och blev då alltså mördad. <laughs> uh, men han var så här reko och folk gillar honom och så. Uh, mest det. Ja. Uh, och, och han var säkert jättesnäll Och sådär <laughs> Men alltså, så här, jag vet inte så mycket om honom faktiskt Jag kan nog mer om Dag Hammarskjöld och, och, och han Inte heller om min kannegar kind of alltså, Varför, varför han, kan du mer om Dag Hammarskjöld? Vi hade en jättebra, fantastisk eh, samhälles historialärare i gymnasiet Jättebra, fantastiskt Med de här Palme-kunskaperna <laughs> <laughs> Nej men han lärde oss jättemycket Om Dag Hammarskjöld så jag, eh, nu, nu verkar det som att jag kan grejer om Dag Hammarskjöld Men jag har pluggat mycket mer Dag Hammarskjöld Än jag har pluggat eh, okay. Palme Vad tror du om eh, Dag Hammarskjölds död? Men det var också sånt, det kan inte göra en podd om det För det var väl också lite så här uh, Vad Dag var det som hände egentligen Målspodden. Ja Succé. Det kändes också lite oschysst Lite mystiskt också Att de bara kraschade så där och dog mm. uh, Ja Nog om det <laughs> Men uh, när lärde du dig om honom? Det var i gymnasiet okay. Så jobbade vi jobbade ganska mycket om honom Minns du liksom Första gången du hörde talas om Olof Palme och palme uh, Nej det, det måste ju vara När jag var väldigt väldigt liten Men en sak som jag minns väldigt tydligt uh, Eller jag minns inte det så tydligt Men att det var någon sån här Är uh, det fel att säga Jubileum <laughs> Det anses väl ofint Årsdag ja. Årsdag <laughs> <laughs> Årsdag um, Och så visade då SVT Ett lite längre Så han nyhetsreportage mm. Och så berättade Så blev Så sa pappa Ja ah, jag minns Ja pappa började prata om det mm. uh, Slit Minne Minne uh... Minns du vad din pappas minne av dagen Palmermordet så? Nej, det var väl mest så här. Ja, det minns jag. Det var chockerande och så blev folk listna. Han, han, han, han, han, han, han sa inte så mycket mer att han minns det och Det var lite så här, åh, hjälp. Vad var, minns du något så här trauma från din uppväxt liksom? Vad är din generations Palmermordet om du skulle tänka så här något som alla blev chockade av? Men det måste ju vara 9/11 tror jag. Ja. Hur gammal var uh, du då? det uh. 11. Ja, precis. Och så kom jag hem från skolan och så var det eh, mamma och pappa, eller mamma kollade på tv så var det ju det här med, det första planet hade flygit in i huset mm. och sen så kom det andra också, typ Ja, nej, men det är väl den, eller kanske för så var ju ganska mycket äldre här på Haiti men då var man ju ändå typ 1920 Ja, det, det. ja det var också en ganska stor ja, men jag tror 9-11 är väl den katastrofen från när man var liten ja. som man minns sådär. Minns du hur du reagerade? Nej, jag fattar nog inte så mycket. Jag, jag trodde inte på det. Jag bara sa: Vad är det här? Har det flygit in på riktigt? Och sen på kvällen så fattar man ju mer. För jag trodde det var först en olycka. Mm. För det ja. kan ju hända, kanske. liksom Ja, precis. Det var väl det man trodde först. Ja, precis. Sen kom så jag trodde det ganska ja Tänkte man två såna här olyckor på. Något är skumt. <laughs> ja, precis. Så. Och så minns jag att i skolan så hade vi en snabb grej att alla skulle ta med sig en nyhet. Men vår lärare slutade med det för alla nyheter. och handlade bara om så här krig och svält och död jättelänge efter 9-11. Men det är ju tråkigt också att den dagen efter när alla kommer med samma nyhet. Ja, precis. Då hade man kunnat vara unik och ha något lokalt från Dägeberg. Ja, precis. Så Kiosken i Degenberg stänger. Men ja, efter september där. Men, men Anna Lind, du var du ju också... Ja, just det. Men det var ju senare när jag gick på gymnasiet. Och sen minns jag, jag tror att vi blev lite... Just det, det var två dagar där som vi hade en mentor och då hade vår mentor vunnit någonting så vi skulle få glass Och så kändes det lite olustigt att äta det på samma dag som andra lindrade gått bort. Men så när, när vi fick glas så var vi lärare väldigt noga med att påpeka att det här är det här är för vi har vunnit. Inget <laughs> annat. <laughs> så lärare var noga med att inte misstänka att... Att, att det var någon sån här politisk grej. Ja. Nej, nu firar vi det här. Så ja. Det, det, det finns ju snack om att vi Palmemordet att folk som hatade Palme skålade när dödsbudet kom. Aha. Men det finns inte lika mycket historia om folk åt glass. Analog... <laughs> Nej, men det gjorde vi. Fast det var alltså som sagt att vi hade vunnit och inget annat. <laughs> Vad hade ni vunnit? Det minns jag inte, Nej. faktiskt. Men något viktigt? Ja, någon sån här dragkamp. Vet du något om Palmeutredningen? Alltså... Någon koll ja, men på bara det? alla de här turerna att folk hävdar att de har gjort det och så har de inte det, men det ingen har ju koll det är väl det som är, man minst man vet mest, att ingen vet ju någonting eh, därav blir det lite klurigt att vara, att vara påläst för min del ja. <laughs> så att jag vet mest att folk eh, tar tillbaka det de har sagt och misstänker folk som inte finns och hittar på och håller på och jag tror inte man kommer lösa det här om inte någon erkänner bara jo men du ställer upp och säger att du tror inte Palmemordet kommer lösa sig <laughs> ja, jag, det är chockerande, lite, ja, chockerande där att jag, att jag tycker så här ja. um, Nu är det dags att släppa på eh, kvällens andra gäst Jag tror han finns här någonstans i lokalen Han har också väldigt god anledning att inte känna till så jättemycket om palmutredningen Eftersom han är från Norge Mina damer och herrar, Görund Larsen! Titta. Mm! Det blev lite kaos här med stolarna. Och hallå? Har löst sig. Hallå, säger det där igen så vi hör vilket språk du talar. Eh, hallå? Ja. Eh, <laughs> vilket språk var det? Eh, det var norsk, eh, bokmål. Bokmål? Riksnorsk. Trevligt, trevligt. Kan man säga. Har du lärt dig något om Palme medan du lyssnat på mig och Trina? Eh, ja, alltså något visste jag ju från förr. Eh, och så har jag ju sett det på tv och sånt. Um, Bortsett från det så lärte jag väl ingenting. Nej. Det är ju ungefär så informativ den här podden brukar vara. <laughs> ja. Uh, vi ska gå igenom frågorna med dig också så att man lär känna dig. Ja. Och då börjar vi återigen med namn. Uh, Görun Larsen. Inget mellannamn? Inget mellannamn. Det, har man inte det i Norge? Jo, det, man har väl kanske för mycket. Uh, så jag var väl en av de få som inte har uh, dubbelt namn Eller flera namn. Uh, kan man säga. Är du... Är du lite speciell? Uh, ja, alltså, navnet Gören är i och för sig så speciellt, Så jag tror inte det, det är väl det speciella Och inte det att jag har ett, inte har ett mellomnamn okay. uh, Har du någon kända alias? Uh, nej, ingenting Aldrig kallat det? Jo, um, på min, på min e-post uh, så har jag, min e-postadress är Larsenmannen uh, <laughs> Ja, en, och det här, det här är sånt alltså Jag fick den e-postadressen i 2001 alltså Där jag fortsatt bodde i Norge Och jag visste inte vem rasemannen var uh, <laughs> Så av en tillfällighet så, så reagerar ju folk på min e-post För jag, jag, jag har ju inte någon officiell e-post Så jag brukar ju den till banken och, och, och plugget och liksom sånt Så folk har reagerat på det Men jag, jag behåller den fortfarande uh, du, Så det Du håller fast vind, det är bra ja. uh, Född var och när? Uh, 13, fredag den 13. Uh, 1983 uh, på Ullevål sjukhus i, i Oslo. Uh, känner du att det format dig att bli född fredag den 13? Uh, ja. Uh, vad ska man säga? Si? Uh, på, ja, på ett sätt uh, Nej jag tar det tillbaka. Det har inte format mig någonting. <laughs> Bra. Um, och du är född i Oslo. I Oslo. Är du uppvuxen där också? Nej, eh, jag kommer från ett litet sted utanför Oslo eh, som heter Jesheim. Vet du? Jessheim Jessheim. Ja. okej. Okay. Och eh, hur hamnar du i Sverige? Eh, nej, jag skulle börja på plugga och, och så, tänkte jag, så hade jag ett romantiskt förhåll till, till Stockholm. Uh, och jag, jag hade sett Stockholm i filmer och sånt. Uh, och så tänkte jag att jag bara kunde plugga där, vad som helst. Uh, och så tror jag dit och eh, planen gick lite fel för jag havnade alltså i Flemingsberg i är som jättetrist förort eh, så jag fick inte den Stockholms upplevelsen eh, som jag ville ha eh, vilka, men, vilka filmer hade du sett med Stockholm som lockade? Jag vet inte alltså, men alltså, det, var, det, det var något jag förknippade med, med jazz och och, eh, och liksom folk i, i kostym och lite så där. Flyttade du dit på 50-talet? Ja. ja. Jag trodde väl på något sätt att det är han kvar, mm. tänker jag, det där är 50-tal Stockholm. Mm. Uh, så uh, ja, folk med hatt och... <laughs> är du en jaskille? Uh, inte alls, men jag har jag har ett romantiskt förhållande till det, kan man säga. Uh, så nej, jag, jag tänkte väl att... Uh, jag vet inte helt vad jag tänkte i den åldern, men jag drog i hvert fall till Stockholm, och så var det bara tänkt att det skulle vara ett år. Uh, och det var i 2003. Uh, så nu börjar det å bli någon år sedan. Mm. Och, men hur hamnade du i Malmö som du bor inuti? Uh, jag pluggade då. Jag flyttade, bytte plugg i Lund uh, och så var jag väl på väg hem till Norge och så mötte jag min flickvän och så blev jag kvar. Okay. Uh, trivs du? Ja, mer och mer. Uh, jo, men jag tycker nog väldigt om uh, Malmö uh, och. Jag kunde när jag är hem till Norge så, ja. alltså jag gillar inte Normen helt enkelt nu. <laughs> ja. Vad är, är det för fel på Normen? Jag vet inte. för det, för det första så, så förstör det min identitet för att i Malmö så är det jag som är norsk mm. och ingen andra. <laughs> Så det gör mig lite speciell på något sätt uh, Och i Norge så är ju inte det att vara norsk så exotisk som det är, <laughs> som det är i Sverige uh, Så jag försvinner ju lite mer i mängden uh, och, och det tycker jag är lite tråkigt ja. Men kommer ni flytta till Norge? Har ni pratat om det du och din uh, flykta? Ja, hon vill ju till Norge och, och jag vill inte Okej, okay. varför <laughs> vill hon dit? Nej, alltså hon liker ju Oslo och sånt uh, okay. Och kan gå och tänka sig att bo där uh, Jag har inte lyst <laughs> uh, Vad är din sysselsättning? Uh, jag jobbar i Köpenhavn som uh, Customer Care Analyst på ett softwarebolag. Uh, <laughs> Säg det där igen. Yes. Customer Care Analyst. Så det är alltså en uh, uh, supportfrågor och upplärning på ett ekonomisystem. Uh, och jag är ansvarlig för de kunder som finns i Norge. Är det lika roligt som det låter? Det är sämre. Uh, <laughs> Det, det. Eh, Petrina nämnde det där med att och, och ha ångest. Det hade jag inte på skolan, men jag fick det med jobbet. <laughs> men du är också stupkomiker? Ja, det går sådär. Ja. Men eh, det är ju intressant där, för det, det finns ju en devis där att man, eh, om man ska bli en framgångsrik stupkomiker så måste man eh, hata sitt dagjobb. Ja. Så du lever upp till det. Ja, men jag vet inte hur lång tid det tar för det slår igenom. <laughs> känns det känns som att kan dröja ett tag ja. Men hur, hur är Alltså du är norman, bor i Sverige Jobbar i Danmark ja. Vad skulle du säga om du jämför dansk arbetsplatskultur med svensk jag, jag har inte jobbat så mycket i Sverige Men en, en stor forskel är ju det att vi har en bar på jobben Så vi har gratis öl. <laughs> En sån grej eh, Att man kan dricka på jobben eh, det, är det är ju är lite speciellt Är det någon som eh, Missbrukar det privilegiet som, eh, Och missbrukar den alkoholen Jag förstår vad du hinter till om det är mig eh, <laughs> Nej jag, jag försöker hålla det lugnt och, Nej, hade fler gjort det Så hade jag nog hängt på Men det är ingen som gör det Så där gör inte jag det heller när du strupar du, du kör rätt mycket gigg på engelska. Eh, ja, ja. lite. Alltså du om när du strupar på svenska så skämtar du mycket om att du är Norman. Eh, ja, eller hyfsat. Ja, ja. Och även när du kör på engelska. Ja. Märks det skillnad i vad som funkar? Eh, alltså det blir ju mycket dåligare på engelsk för att eh, alltså, man klarar inte att tänka på samma måte på på engelska och man levererar sämre helt enkelt. Uh. Så det funkar, jag tror det funkar sämre för att jag är sämre. Mm. Okay. Ja, vi går vidare till, till nästa formella fråga. Shit. Eh, nästa formella fråga. Har du något kriminellt förflutet? Eh, ikke i Sverige. Um, och nu har jag bott i Sverige snart tio år. Uh, så det finns en preskriberingstid. Oh. Uh, jag har i Norge... Alltså jag har, jag har löpt från polisen en gång men det blev inte något kriminellt uttalat, Alltså jag fick ingen åtal ännu. Varför sprang du? Uh, nej, jag och en polare var på togstation det här är i Norge, så klockan var 11 och då är det är inte lov att vara på togstationen. Uh, och så var vi packade, alltså vi var fulla. Uh, och sen så såg vi någon andra på polisstationen och så vi efter dem och skrev att vi var civilpolis. Uh, och sen när vi löp efter den så kom riktig polisen bak oss igen <laughs> Så då flydde vi från polisen eh, Och sen kom jag tillbaka till tågstationen igen Vår poler da, kom och hentade oss med bil eh, Och där väntade vi polisen eh, Och då blev det liksom... Ja, det var seriöst Men de tog, tog dem in ner, eh, på stationen. Eh, nej, mm. men vi, de, de var väl lite arga De hade ju springt efter oss eh, <laughs> Så det var lite arga på att vi sprang från dem eh, men får så. ni inte vara på, på tågstationen klockan? Det är en liten konstig regel. får då? Jag vet. Ni får alltså inte vara på tågstationen i Norge klockan 11. Så får man, så får man inte vara där? Nej, av någon anledning så, så får det, det. går inte. liksom inga tåg klockan? Mellan 11 och 12 typ, så här går det inga tåg. Ja, du menar att det är som catch-22 att tåget går 10 över 11 Men inte vara där. Ja, men inte så. Ja, i den sitsen så är det lite jobbig. Ja. Men det är inte så konstigt, så, Petrina, det är inte så konstigt som, som det låter. För det är alltså 11 på kvällen. Så det är men de ju elda förståeligt på ja ja, ja <laughs> nej det har inte funkat då, eller på morgon. <laughs> men men alltså finns de reglerna fortfarande i... ja och jag, jag tror också att den regeln varierar alltså vilken dag där i veckan alltså om det är på en fredag eller lördag ja. uh, så på var så tror jag du har, man har lov uh, men kanske inte på lördagar men jag, jag tror det är nog graffiti och härverkslag som som kicker in så jag vet inte jag vet inte detaljer, men det är inte lov i alla fall okay. Men ni kände aldrig så här eh, iskallat att när ni hade kallat er civilpoliser och sen den riktiga polisen kom ja. att ni skulle hålla fast vid att ni var civilpoliser. Vi <laughs> var nog väldigt pakkade så det var en uprofessionell <laughs> Civilpolisen ändå, så det hade inte funkat, nej. nej. Um, men annars inget uh, kriminellt uh, i Sverige? Uh, nej, jag är, jag är väldigt lovlydig. Uh, inte av inte övervisning, men jag är väldigt nöjd uh, så jag försöker göra rätt äh, alltid. Okay. Men jag vet att det finns någon annan historia i, din, äh, i dina yngre år i Norge Jaha. som kanske skulle kunna äh, klassas som stalking. <laughs> det var någon viss äh, tv-stjärna som äh, du ja. var äh, väldigt intresserad av. Okej. Okay. Vill du berätta äh... detta? <laughs> Okej, okay, um, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var men vi var ett gäng... Polare, uh, och vi så då uh, Step by Step, uh, en, en sitcom, uh, som var väldigt populär på 90-talet. Uh, och då var det en tjej, hon som spelade L Är det någon här som har sett Step by Step? Ja, en. <laughs> en person. Är det någon vad heter den på svenska? Någon som vet? Nej? Uh, Okej, okay. uh, den var väldigt populär i alla fall. Uh, och vi var, kär var, det, var det den med Patrick Duffy? Patrick Duffy och Susanne så. Just det. Gick på Kanal 5 i Sverige. Ja. Eh, och hon som spelade L var vi alla väldigt, alltså vi var kär i henne. Eh, och, och morfar hade nyss fått internet. Jag tror det var 98 eller någonting. Eh, och så hittade jag namnet hennes. Eh, det hade jag ju från serien. alltså heter Christine Laken. Eh, och så satte jag på internet. Och, och då, jag vet inte om det var Google då, men någon typ av sökmotor. Ja. Yahoo. Kan. Yahoo eller någonting. Och så sökte jag upp eh, hennes navn. Och hittade det telefonnummer ja, Tror jag <skratt> um, Telefonnummer i alla fall Eller flera uh, telefonnummer Men jag tror jag klart att få det till Att det var en uh, Kanske på adressen um, Och sen så gick vi ihop uh, tre polare Och så betalade vi en annan polare oss, uh, 200 kronor För att kunna ringa Från hans fasttelefon, telefon Klokka två om natten uh, För att titta Ja Uh, och och då ringde vi då till USA uh, Eller jag ringde uh, Och försökte få tag i Kristin Leiken Jag hade ju också någon tankegång Om att hon var inte så känd Så hon hade dolt nummer <laughs> För hon var ändå ännu en B-kändis Så jag tänkte att hon var i ett vanligt register uh, Och sen ringde jag Och det var uppenbart inte Kristin Leiken uh, Som tog telefonen uh, Det var någon annan uh, Hon visste inte vem vad jag pratade om uh, Sen så... Tror jag är på eget initiativ Någon dagar efteråt eh, Ringde fram sin telefon då, eh, till ABC Studios mm -hmm. eh, Och försökte av dom Att få telefonnumret till Christine Lakin eh, Varav de sa att Hon har dolt nummer Och det var så lite thing called privacy uh, Var det kommentaren från hon Receptionisten ja. Och där slutade romans Ja det, det kan man väl säga Jag håller lite koll på henne fortfarande uh, <laughs> Men på ett mer hälsosamt sätt Hon <laughs> uh, var också med i The Hotty and the Notty uh, Som Paris Hilton Gav ut för några år sedan okay. uh, Som möjligen är världens sämsta film Du har sett den såklart? Nej, jag har sett den Trailer Den, uh. den totalt slaktad uh. Vad spelar hon i den uh, filmen? Christine Laken Hon uh. är The Notty <laughs> <laughs> Premiss i filmen är att Paris Hilton är The Hotty altså, Hon är hot uh, och hon har en ful kompis Som är... Alltså, är not, uh, hon är notty uh, Och hon är då väldigt ful Och Paris Hilton har då gjort ett Har bestämt sig för att Hon ska inte date för hennes kompis Den fula kompisen får date okay. uh, Varav En som är kär i Paris Hilton uh, För att på något sätt får igång en sån uh, Du har sett break. den här filmen det känns som att Du har sett filmen <laughs> <laughs> Ja men känner du dig personligt förlämpad av din smak över att din drömchef fick spela det 80. Ja, ja ne, alltså, hon har ju tappat sig. Det är ingen som snackar om saken. Men hennes skådespelarkarriär går sådär alltså. Ja. Så hon tog aldrig helt av ett step by step. Nej, vi får hoppas på en comeback. Ja. Skulle du klassa dig själv som en ensam galning eller som en del av en konspiration? Uh, ja Vad ska man se? Si? Uh, kanske en konspiration. Uh, ett hemligt nätverk om du vill. Du, du pratar som om du är inblandad i något. Ja, men vi är, vi är ett gängkiller. Uh, som ett, ett, ett tempelridder uh, om du vill. Uh, nätverk som är en del av. Okay. Vi, vi, vi lämnar det där. Det. Och, och få se i framtiden hur sant det där var. Um, uh, Jörn Larsen alias uh, Larsenmannen. Var <laughs> befann du dig natten mellan den sista februari och den 1 mars 1986? Uh, jag var gammal var man då? Man var inte fyllt tre. Antagligen på SM mm. där vi bodde, uh, vill jag tro. Kommer du ihåg första gången du hörde talas med Olof Palme? Jag tror, eh, vad heter han, den Han den annan som bor i Stockholm. Eh, Rocky? Nej, Anka, Anka. Anna Anka. Som i, i en, en tecknade, alltså i en rute säger att sen Olof Palme dog så har det varit mycket, blev det mycket mer spännande att vara svensk. Okej. Okay. Eh, och då tror jag för att då kan, möjligen så var det där, för det läste jag i Norge. Okej. Okay. Eh, så antagligen där omkring. Anna Anka, i. Eh fick det in på att lära dig om Olof Palme? Uh, ja, det kan man väl säga. Det var i alla fall första gången jag hörde om det. Uh, sen så kanske man vi hade något i bakhode om, om någon svensk uh, som blev skjuten. Uh, Men det var inget mer specifikt än det. Right. Uh, hur är det, har Norge haft något uh, stort nationellt trauma innan, uh, innan uh, Utöja? Äh... Uh, Ja, alltså det är ju mycket med relaterat till sport <laughs> uh, Men uh, inte mord och andra världskriget antagligen Det var väl lite av trauma Ja just det Man säger så här, Var befann du dig uh, kvällen den 22 juli uh, 2011? Då var jag på Rockset-konsert i Köpenhamn <laughs> På <Tivoli. laughs> Riktigt. Ja. Hur fick du reda på uh, de tragiska händelserna i Norge? Uh, nej, för jag var på jobbet och sen så var det en bombe som, som sprängde i, i regeringskvartalet. Och, och då, uh, så jag visste att det hade sprängt en bombe och sen så visste, man inget, visste jag inte något mer än det. Uh, och sen drog jag på konsert och diggade det också uh, <laughs> Och sen så kom jag hem, och sen så var det väldigt mycket på tv om det här. Eh, och då förstod jag att det var, ju, det var lite mer än bara det som hände. Ja. Uh, hur har det påverkat Norge? Uh, Utan ja. Mm. Uh, alltså det, det. Vad ska man säga? Det, det har väl. Det, det ändrade väldigt mycket i början, men nu tror jag att ting är tillbaka som det var. Okay. Så jag tror inte som fundament. Alltså att det ändrade Norge. I senaste valet kom ju eh, de som Breivik tidigare sympatiserade med Främskrittspartiet i ja. riksdagen till exempel Ja precis, uh, så, nej det gjorde, de gjorde ingenting med uppslutningen det, Tror du de till... hade kommit in i vilket, alltså tror du gjorde någon skillnad för hur många som stöttade dem? Uh, nej jag tror uh, inte det nej Men du har ju skämtat lite om Breivik när du stupat ja. här i Sverige ja. Har du gjort i Norge också? Uh, det törs jag inte uh, Det är nog lite för sensitivt I, alltså Det jag tänker är att man kan ju skjämta om Breivik Altså personen mm. uh, Man ska inte skjämta om det han har gjort Men om, om honom för att Han vill ju vara en sån Jättefarlig, elak dödsängel av någon uh, Och då Förlöjlig göra han Och göra han till en löjlig figur Är ju det han inte vill mm. Och på det sättet så syns jag faktiskt det är ok Och skjämta om honom men gör, gör stupgångar i Norge det? Nej, det tror jag inte mer. Eller blir det bara för dålig stämning? Ja, jag tror det är väldigt sensitivt, fortfarande. Äh, mm. Bara det att känna om Breivik äh, ska man helst inte göra, nej. nej. Uh, och det är ingen bra idé för uh, så här om man behöver en idé till en ny podd efter en palmemodspodd? Ja, det, det blir ju begränsat med antal avsnitt, för det finns ju inget spår <laughs> på samma sätt. Nej, det är sant, det är sant. Um, men um, jag tänkte, vad, vad känner du till något om palmutredningen? Har du ett uh, favoritspår? Uh, nej uh, Jag vet att det har varit väldigt länge uh, och, um, och Jag vet inte alltså, hvis, det, hvis det har fortsatt sedan 86 Så känns det så lite som att den utredningen Har blivit lite av en institution mm. uh, Så, så nu kan det väl inte Det har väl blivit kåmerkt på något sätt Ja. Så nu kan man inte sluta med det uh, <laughs> För nu är det ju en tradition, <laughs> Så det må ju bara fortsätta Som, som vilken annan kulturinstitution som helst som, som dramaten och operan Och, och palmutredningen helt enkelt. Ja. Det som Kallanka på julafton med Precis med Gött um, Här ska vi ta lagom till det här sirener utanför Så ska vi ta en paus så folk kan dricka öl Så nu har vi en gäst kvar Paus! Ölkjöpp! Halsen är slut, nu kör vi igen, palmemotspåden. Woo! Christer Jonsson! Christer Jonsson, Kristoffer Jonsson, hans fullständiga namn, om ni vill återhålla honom från den här svartklubben. <laughs> Vad du för personer Kristoffer? Behöver inte gå in på, du är gammal, det är det enda vi vet. Uh, <laughs> Nu är det alltså dags att släppa på kvällens sista gäst Även han har väldigt god anledning Att inte ha någon koll på Palmemords Han kanske har det ändå, vad vet jag Välkomna upp Khalid Geire Tack, tack Tjena Khalid Hej just. Jag gillar att du är den som är mest klädd För att vara i ett kulturhus Jag gillar det också har, Jag har ansträngt mig en, Du har svarta byxor, en eh, randig tröja Som om du var en mimeartist I Frankrike Och en scarf Ja, och det var en tanken där för att jag, jag har ju kollat så här, folk i Malmö och alla har skägg Och jag, kan, jag har ingen skäggväxt Så jag tänkte <skratt> fixa en, något annat Du har en scarf som ser ut lite som ett skägg Ja, ungefär <skratt> Jätt. Vi ska gå igenom formella frågor så att folk lär känna dig också Och då börjar vi med, som vi alltid börjar med, namn Khalid Aden Geire Khalid Aden Geire Det var faktiskt Kristoffer Jonsson som är värd här idag När han hörde att du skulle vara tredje gästen, Khalid Geire Så sa han, är han också norman? <laughs> alltså, då ska att man Geire utav... tydligen äh, lät, lät norskt Kalid är väldigt äh, norskt namn <laughs> Där. Geire däremot <laughs> <laughs> Men äh, Kalid den Geire Betyder ja. något av de här namnen äh, något? Absolut uh, jag, jag har gett en ett annat mellannamn Men uh, det togs bort uh, När jag var sex år gammal Varför? För att det var ett misstag Så det var ju så mm, mm, Sen eh, kom vi på att jag eh, Imamen skulle bara harkla sig <laughs> Men det registrerades Av misstag um, Har du några kända alias? Uh, inte vad jag vet <laughs> jag på säga nej Du har aldrig kallats Kalle? Jo uh, <laughs> Det var inget jag ville erkänna men tack för det Nu är det ute Jo, jag, jag bodde i Kristianstad ett och ett halvt år Och de kallar mig Kalle Och jag har demonstrativt flyttat till Helsingborg <laughs> <laughs> Vad behöver Helsingborg göra för att du ska flytta därifrån? Jag vill inte avslöja det nu för jag trivs där <laughs> Bra um, Född var när? Jag är född i Nairobi, Kenya eh, 16 februari 1969 och, eh, av, av somaliska föräldrar och eh, har bott i Sverige sedan 1992. Det är alltså anledningen att du inte bör ha så bra koll på palmemordet, att du kom hit rätt många år efter det hände? Ja, det är faktiskt så att jag, jag kan säga med säkerhet att jag är oskyldig. <laughs> om, eh, om passkontrollen har funkat rätt Och du verkligen inte varit i Sverige innan 92 Så är det svårt för dig att ha mördat Palma Alltså det, här, det har inte varit helt omöjligt Men det har varit <laughs> <sen>. <laughs> um, Men du föddes i Nairobi, så Nairobi ja. Växte du upp där också? Jag växte upp i eh, ja, Nairobi Och så delvis har vi bott i eh, Tanzania-familjen alltså, eh, I Dar es Salaam Och det, just då när det hände då 86 så bodde jag faktiskt i Tensania. Okay. Um, men um, jag tror vi kommer in med på det senare. Men, men uh, nästa formalia, fråga. Vad är din sysselsättning? Jag jobbar som skådespelare och står mycket. Skådespelare för att jag har utbildat till det. Jag har fått en enda roll hittills. <här> <här> 22 år är en enda roll. Det, var, det är ingen som skriver roller till två meter långa somalier. <här> Vad var det för roll du hade? jag spelar faktiskt med en Wallander-film heter lämpligen Afrikanen. Valander Afrikanen. V vilken roll hade du? Jag spelar Valander. var ja, när, när spelades den in? den spelades in 2006 eller 7 antrycktsäker. Kan du spoilera vem var mördaren? Ja, det var Afrikanen. Det, det är en av få Valander-titlar där man. Eller är alla. Jag har inte sett dem. Spoiler, alla Wallander-titlar Vem som mördar? Jo, det är faktiskt. Vallander grannen. Det är det grannen med, med, med, med nackstöd som är mördad. Vallander han där vi ser i Första akten och sen är inte med på ett tag. Då är, då är det han som är släkt med mördaren. Fascinerande sätt att döpa filmer på. <laughs> Men hur länge har du varit stupkomiker? Uh, jag, jag har faktiskt trillat in, och, uh, in i det av misstag 1996, uh, men jag har försökt mig helt till som komiker sedan 1999. Ja. Hur uh, hamnar man av misstag inne på den banan? Ja, det var alltså, vi spelade kabaré och det var andra komiker som var med etablerade som hade sett mig och då tyckte de att ah, honom ska vi ha. <laughs> och det, du lever på det sedan 1999? Ja, det har jag faktiskt. Väldigt ovanlig sysselsättning från Somalia. Ja. Så, men men ar jag förbättrat arbetsmeningen statistik. <laughs> det är allt. Men hur finns det stupkomik i uh, Somalia? Nej, alltså den kulturen har vi inte. Det finns komik naturligtvis, men det är mer i teaterform. Eh, och så, men det är inte liksom renordat ren stand-up. Okej. Okay. Men du har aldrig åkt ner och liksom kört, eh, försökt vara rolig där. Jag värderar livet, nej. <laughs> det har jag inte um, Vi kanske kommer in på um, um, lite mer om bakgrunden, vad, vad som hände där uh, som tog dig till Sverige. Uh, jag vet inte om vi kommer in på det med denna frågan eller på någon annan fråga. Men vi kör i alla fall nästa uh, formella fråga. Har du något kriminellt förflutet? Nej. Inget alls? Nej. Aldrig begått ett enda brott? Nej. Också där eh, förbättrade statistiken. <skratt> <skratt> känner du ett ansvar? Jag känner att jag har svikit lite, ja. <skratt> <skratt> Men eh, jag tänker så här, i olika samhällen så är det olika saker som är kriminellt. Att... Eh, ja i de flesta samhällen, i demokrati och sånt så är det ju ganska, saker som folk är ganska överens om, som är kriminella men om man kommer från lite mer eh, diktatoriska förhållanden eller eh, krigshärdade områden så är det lite mer, eh, kanske eh, gråzoner, jag läste på din Wikipedia att du eh, eh, tog in i armén eh, och att det då var tvång, så det hade varit ett brott om du inte hade gått med i armen. Ja, men grejen att så, eh, det är där jag hoppades att du inte skulle utveckla vad du menar med kriminellt mm. jag, jag var mer inne på att jag aldrig begått något brott i Sverige <laughs> mm. men nu har du utvecklat det, jo jag har, jag har begått en hel del för att anses vara kriminellt, jag har kämpat för mänskliga rättigheter, jag har vägrat militären eller rymt ifrån militären, jag har alltså demonstrerat när det var otillåtet mm. och jag har suttit i fängelse för en del av det Okay. Men jag anser inte det var kriminellt, jag anser det mer som något man bör göra, även om man riskerar sitt eget liv genom att göra det. Men, så jag flyttat till Sverige så har jag liksom, jag, jag, alltså, inte, Inget polisen vet om i alla fall. <laughs> men hur var situationen när du växte upp, liksom? Var, för folk som alltså koll på, på de stridheterna. Men grejen är att jag har ju mer att jag. Jag är född och uppväxt i Kenya så att säga Så jag flyttar ju självmatt till Somalia mm. Vilket är mer en uh, Testimony Of my intelligence Så so to speak Jag flyttar självmatt, jag hoppar av universitetet Flyttar till Somalia För att jag ville jobba i Somalia Jag ville liksom uppleva min Mina kultur eller så att säga Jag resten av mitt släkt och, och Varför eh, flyttade de från Somalia till eh, Kenya? Eh, det var ju på grund av just det här med diktaturen. Eh, när diktaturen kom till Somalia så var de, de få som hade då liksom, eh, tyckt att det här är fel och de uttalar sig om det och eh, då var de inte välkomna längre. Så var politiska flyktingar? Precis. Så att eh, vi har varit flyktingar längre än... Så, och, och, och ni är vana med sig ni klagar och var liksom 20 års flyktingar, vi, vi har varit flyktingar hela vårt liv, uh. eller hela mitt liv i alla fall uh. Uh, Men hur, uh, och sen var du med i kriget där? Ja, jag flyttade tillbaka som sagt till Somalia och uh, sex månader efter jag kom till Somalia så tyckte jag att uh, snåljävel som jag är, att jag, varför ska jag betala skatt i Kenya? Så jag tog somalisk pass mm. så fort jag tog det så blev jag intagen i militären Okej okay. Och för att kriga då Inbördeskrig ja. Ja. Så du var liksom på regeringens sida Ja det var de som var Först med att tynga mig ja. Så jag var inte på någon sida Det var mer att det var liksom Det var ju de som haffade en först ungefär ja. Men det är kriget med Somalia Det finns liksom ingen definition Inget sätt att förstå det det är, liksom, det är samma religion, samma hudfärg, samma, samma språk samma kultur, samma utseende så man vet inte vem man ska skjuta på jag tror mm. att hälften av regeringsarmen sköt på varandra, man ja. var lite osäkra liksom. <laughs> <laughs> men det var alltså regeringen mot folk som var motståndare till regeringen precis okay. och det, är, hela, det, finns en, det fanns 35% procent av befolkningen som gjorde uppror mm. efter 30 års förtryck och då blev det inbördsskrik då blir det inbördskriget. Kan, kan jag spara, är Kenya och Somalia, är det som Norge och Sverige? Är det ett sånt förhåll? Ja, men alla är svarta. Aha, okay. <laughs> men det är ingen gränshandel och så? Jo, det finns väldigt mycket gränshandel. Vi handlar med äh, elefant... Äh, vet det. Elfemän. Elfemän. <laughs> Aha, det är inte sånna alltså. Det här var ett norskt skämt. <laughs> som inte alla var med på. <laughs> Jag var faktiskt förvånansvärt att jag var med på det. Förklara, Göran. Uh, Svinesund är en svensk stad som är tvers över gränsen och alla norrmän kommer och köper uh, fläsk och öl och snus och porr. Just det. Och smör. För, för vad man i Norge kallar fredagsmys. Ja, stämmer. Ja. Ja, I den ordningen. Uh, Ja Nästa formaliga fråga Kalid eh, Skulle du bedöma dig själv som en ensam galning Eller som en del av en konspiration? Alltså Alla som känner alla som mig har nog sagt att jag är en del Av en ensam konspiration <laughs> Men eh, ja, Jag är väldigt konspiratoriskt lagd okay. eh, Tror så... du på konspirationer Eller är du alltså med och konspirerar Mot andra? Jag har jag, jag, jag väldigt lätt att dras in i konspirationer och, och ibland är det så när jag lyssnar på två stycken som har eh, motsatta åsikter om samma konspiration eller samma teori, så kan jag hålla med båda två. Uh -huh. att jag, alltså jag är bara liksom, jag gillar konspirationer. <laughs> har du någon favorit? Om man, om man tittar utanför palmemord har du någon favoritkonspiration i andra sammanhang? Ja, men så jag... jag jag har väldigt mycket inne på det här med Religion och religioner mm. Och jag har kommit fram till liksom Att det finns väldigt mycket Goda saker att hämta där. Ja. <laughs> där det, ja. den, den, den, den mest kända Av dem är ju det, liksom, att eh, Den konspirationen som går runt eh, som, eh, De folk som påstår att Jesus var Guds son Ja just det ja. <laughs> Det är många som är med på den Ja, alltså, väldigt, väldigt bred konspiration ja. Om man nu säger så <laughs> Man tycker att någon borde kalla. Ja, jag, jag, jag siktar på den första. Vad är det den första som har gjort berätta, det? Berätta. Få fram DNA som visar att han... Var fan Josefsson? Ja, men det är, ju så, det, det är svårt att komma till källan. Det är så, ja. På pappasidan. Det är svårt, faktiskt. Eh, Oliver Stone vi har en film om det. Så ja. kanske man det. Um, då, eh, vi har ju varit inne lite på det, men vi eh, frågar ändå eh, Khalid Geire alias eh, Kalle i Kristianstad var befann du dig i natten mellan den sista februari och den första mars 1986 i Dar es Salaam i eh, Tanzania. Och eh, vad pågick i Tanzania då? Ja, men så ni bara bodde där och chillade liksom. Nej, men du var faktiskt en väldigt måste förklara bakgrunden. Alltså, eh, Tanzania har väldigt så eller alltid varit ett väldigt socialistiskt land och har varit väldigt beroende av eh, bland annat ta, äh, Sverige okay. äh, får stöd och sånt och äh, Olof Palme har varit äh, eller, eller var en väldigt god äh, Tanzania-vän okay. och en, en omtyckt person där. Ja. Så att äh, den nyheten var ju liksom störst. Så ni hörde nyheten där i... Äh, Jag tror vi hörde den som... innan ni hörde den. <laughs> <laughs> det kan tidsskillnad? Nej, det kan vara rakt ner så att det gör ingen större skillnad. Men... Äh, men minst du eh, nu är det klart, även om det hördes där nere och var nyhet så kan det inte vara varit riktigt lika stor som den var här Nej, men faktiskt, Det var ju faktiskt så att eh, det var en nyhetssändning och eh, då var det presidenten Julius Guerrero Nu exploderade något ja, det, det, när, när du sa hans namn Det är sound effect <laughs> <laughs> Det hände varje gång jag säger hans namn <laughs> Så omtickte <till> killen <laughs> Därför ska jag inte upprepa hans namn igen. Jag hörde Julius. Jag säger inte efternamn. <laughs> då händer saker. med. Han, Han är liksom som Voldemort. <laughs> <laughs> <laughs> det. Nej! No! Hon, hon sa det, hon sa det. I alla fall president Julius Voldemort. Alltså <laughs> Tanzanets president eh, på den tiden. Han kom med eh, alltså, nyheterna och eh, håll tal. Okej. Okay angående just det här då, liksom. så det var väldigt gravt hela landet fick rädda på det med det detsamma mm. Om man så, så. det här med att, att Sverige var Tanzania-vänligt påverkar det att du tog det till Sverige sen? Nej, absolut inte. Så jag, kom, jag kom hit av ett misstag, men det var en helt lång historia. Det tänker inte jag gå in på nu. Det är bara ett bevis på att jag är dum i huvudet. Men vi går inte in på det nu. Du trodde du skulle någon annanstans? Ja, jag var faktiskt på väg någon annanstans. Jag hade ju planer och allting. Var det Norge? <laughs> alltså det här är ju bli varandra, Nej, Det så var, är lätt att missa ja, jag, var, jag var på väg till Svinnesund <laughs> Nej, men det var faktiskt Men det var det, det, Saker och ting löser sig på ett sätt som är Väldigt underligt, och jag hamnade här Men det var inte hit jag skulle Okej. Men sen så har du blivit eh, Ganska eh, Hemmastad ja, ja, nu trivs jag ja. Den, Och du kom först till Kom du först till Kristianstad? Nej, i Trelleborg. Jag bodde i Stockholm ett tag. och alltså Ett tag menar jag, några månader. Och sen gick jag utbildning. För, mitt första val var att bo i Kristianstad. Det var det första stället jag valde. Och jag ändrade mig rätt så snabbt. <här> <här> och mest för att Petrinas familj kommer därifrån. Så att <här> Ja, var det något specifikt med Kristianstad du inte gillar förutom att man, man, man har ju liksom en regel i kristianstad -trakten, alltså, äh, så är äh, svartfamilj i och Petrino och de bodde där innan. Ja, <laughs> <laughs> lite i Dägerberg också. Ja, sen, ja. <laughs> men i Dägerberg är det väl mer en familjetaget. i <laughs> taget? Ja, nästan det, nästan det. Men definitivt, så här, inte mer än, än en svart familj. Men... Äh, hur, hur gick flykten till? Eller var det en flykt? Eller var det, en flyk? ja, det var en flykt i all, i, i all bemärkelse. Det var ju för att vi... Om man, om man rymmer ifrån militären så är det liksom... Eller man vägrar delta. Det är liksom inte så att det är rätt eller så. Mm. Utan det är 24 timmar man på sig innan de kommer på att... Innan nästa roll, rollcall som det heter. Mm. Och... Uh, är man inte där så är, har man rimt och har man rimt så är det arkibusering som gäller. Okay. Så det tog eh, 16 timmar från det att vi bestämde oss för att rimma till det att vi lämnar landet. Vilka var ni då? Jag och min kusin. Okay. Han eh. jobbar som eh, rektor i kurorna. Oj. Det, är inget, det är inget skämt, det är sant. <laughs> Men jag tycker han... det är det roligaste skämtet. <laughs> det Hur hamnar ni så långt ifrån var han här i... Eller han har hamnat där senare ja, men Vi är släkt men vi gillar inte varandra <laughs> Nej det är faktiskt så att På den tiden när vi flyttade hit i början på 90-talet Så var det så att man blev kommunplacerad Aha, okay. Man valde inte själv Nej. Då Och placerade han... de er så långt ifrån var de var kund. Som möjligt ja. Ja. Nej, men det, för att det fanns ju Man kollade vilka kommuner som hade plats till ja. Men Jag fick ju uppehållstillstånd Eftersom jag var mycket yngre än honom så fick jag upp oss som betydligt tidigare. Okay. Och när han väl fick det så var det kurorna. Och han trivdes så bra så han ville aldrig lämna den. Okay. Men um, hur, hur gick... Uh, alltså, ni bestämde er för att ni skulle fly? Och vad hände då? Ja, men vi, vi, och... ja, jag blev skottskadad. Och, uh, i, uh, även han då som tur är. Eller tur. <laughs> Beror på hur man ser det. Jag kommer till den punkten. <laughs> Nej, men det är så, att, uh, så hamnar vi då... Uh, sjukan som det heter då. och eh, vi visste att under 24 timmar eftersom våra skottskador var så pass lindriga så att vi skulle återvända till fronten och Jaha. det vill man absolut inte igen Nej. så vi bestämde oss eh, vilka man dö, dö så vi kan lika gärna välja hur ja. och eh, vi rymde hur, eh, hur fick du var fick du skottskador? I eh, benet, vänsterbenet okay. Har du mena av det fortfarande? Benet har jag kvar. <laughs> men nej, nej, nej inga mer alls. Okay. Alltså, förutom ett litet sån, märke då. Mm. Men jag brukar säga att det är tatuering. Svenskarna kan inte skillnad. De, <laughs> de vet inte hur tatueringen ser ut som svart, på svarta människor. <laughs> och sen har de i Sverige och, och, och... Men du hade koll på Olof Palmes innan? Jo ja, absolut. Ja, ja, jag faktiskt hade läst en hel del om honom och hans förflutna mm. Så här, är du formad av att han var vän med Tanzania ah, jo, tidigare? Liksom? Jo, man kan inte. Alltså, inte bara Tanzania, men att han var ju känd för att, att väldigt stor alltså, kämpa och kämpa. Väldigt mycket alltså, kämpat för även andra länder och Sydamerika och Kuba och Afrika och hela mm. den biten. Så att han var ju känd för det. Eller jag känd, för det har nu formats lite grann av att jag gillar honom för att jag alltid gillat människor som kämpar för dem som inte har lika mycket mm. Minns du liksom När du kom till Sverige då, Vad sa du, 91? 91, ja. ja Då var det väl så här, Utredningen var väl redan då Liksom helt död För att Christer hade friats Ja men jag. Alltså, alltså Jag vet inte riktigt om man hade frihats, men han hade friats Han dömdes de sen... 89 första gången Och sen blev han friad mm. något, något år senare, så någonstans där men han var fortfarande inte avförd Nej, från det var inte misstankarna. Då. Alltså, inte helt och hållet. Men alltså, när jag, när jag, redan då, innan jag kom till Sverige så, så var det liksom snack om att, eh, att väldigt, väldigt stor inkompetens mm. eh, bland den svenska polisen. Och det var liksom inte många som trodde mycket på att det skulle göra så mycket. Och tiden har väl bevisat att folk hade rätt. Ja. Var det rapporterat så även i, i medierna där nere? Oja, oh oja. Oh framförallt i Tanzania. Ja. Då, så Bilder på Hans Tanzania. Holmer. <laughs> man det fått med Chris över. <laughs> Ingen gillar Hans Holmer. Man fick skriva roliga pratbubblor till Hans Holmer med <laughs> två pistoler. <laughs> på, på veckans... Så här, men det är så veckans Holmer-skämt. Um, då har du liksom varit med under, kanske inte när det var som hetas med utredningen. Men du har ju varit, och du är ju väldigt medveten, liksom, socialt medveten att hänga du, du har lite bättre koll på Palmen Petrina har liksom exempel. Ja, och Jorund. <laughs> <och Görund. laughs> men, men alltså jag, jag jag har följt den och jag är väldigt intresserad i, alltså framförallt just för att även Anna Lind också. Mm. Men det är bara det liksom att jag är väldigt imponerad av demokratin. Mm. Och när jag, när jag ska bara berätta när jag flyttade till Sverige. Och Två veckor efter jag flyttade till Sverige så åkte rikspolischefen fast mm -hmm. i en poliskontroll för att han körde för fort och han blev av med körkortet. <laughs> och för en person som kommer från en dikt, dikt, diktatur ä, bakrör, så är det här uttänkbart. Det är, alltså, det är som en väldigt bra skämt i Somalia. <laughs> så. <laughs> så att, eh, jag tror på demokratin jag tror på processer jag tror på liksom, att saker och ting ska lösas men att, att två väldigt så viktiga människor ska alltså, jag ju får säga han Lind skrev det inte så där lite att bestämma det var en sån eh, kälen satt ju där och hög, men att eh, någon så viktig kan bli skjuten ja. på öppen gata det är väldigt ja, det känns konstigt. Ja, det gör det. Men eh, har du liksom haft någon egen tanke om vad du tror om eh, om mordet där? Jo, alltså jag som, som jag såg från början, jag gillar ju konspirationer och jag tror inte att det är Krista Pettersson eller Kurder Nej. Kurder eh. hade ju varit en konspiration, visserligen <laughs> Nej, i och för sig men, det det ganska... hade varit, men jag tror faktiskt att det är lite högre makter som har legat bakom okay. det, det är min teori ja. och eh, jag tror att han var inte särskilt eh, USA-vänlig och eh, där ligger ju liksom en hel del det är kanske inte de själva som har utfört det men jag tror att de, har, de ligger bakom det att de vill sätt. bli av med honom liksom. ja då han var ju alldeles who was a pain in the ass ja. mm. det, men du, du tror inte det finns några för det finns ju väldigt många olika spår liksom runt om i världen med då länder och regimer som han var en pain in the ass till liksom. det finns Chile och Sydafrika och allt möjligt det finns inget där i i Somalia Nej men alltså jag alltså, Nej det tror jag inte men samtidigt så är det så att eh, Som komiker så kan jag tycka liksom att eh, Alltså Chilenerna har blivit misstänkta Kurda har blivit misstänkta, Sydafrika har blivit misstänkta Och då bodde ju ändå en hel del Somalier här mm. Så jag känner liksom att det är orättvist mot oss somalier <här> <här> Alltså Vad menar de att vi är liksom inkap Inkapabla <här> Så, skulle vi vara liksom mindre värda eller alla andra? Det är diskriminering, alltså. Det hade varit skyst att bli misstänkt lite också. Ja. Jag vet att det fanns en. Jag är inte helt hungrig på om han var somalier. Men jag läste i någon bok så här, som samlade olika spår så här, och sammanfattade vad utredningen kommit fram till. Och då kan man då slå upp och så står det liksom 33-åringen och olika så här. Och folk som inte var officiellt misstänkta men som förekom i utredningen. Och då fanns. Och då fanns det ändå som, och detta är ett ganska roligt tidsdokument, ändå som står bara under rubriken Negern. <laughs> och, och så står det Negern. Det, detta var då polisens namn för en man från Marokko. Som... <laughs> så det var det officiella i utredningen att han kallades det liksom. ja, men alltså, jag, alltså jag, jag förundras väldigt mycket över det. Så, så här, det förvånar mig inte att polisen inte klarar av så mycket så här, för att fortfarande för något år sedan så hade de samma benämning så, mm. men det, den här gången var det faktiskt svarta människor så de har, <laughs> de har förbättrat sig 27 år så det, man får, nu, nu är det rätt negr som heter negr <laughs> men eh, jag har hört talas om det spåret men det var ju verkligen han söktes mer som vittne ja, han var han, ja. eller som men han var ju här illegalt så ville inte dra liksom, framträda det, ja. det är min teori. Och när han väl fick upp så vill han inte bli av med det. Nej. Så, men han vet allt. Så. Du tror det? Han ja. ja, känner de här CIA-snubbarna. Ja, man, man, man är mer i negerföreningen. <laughs> <laughs> men jag vill inte gå in på hans namn och sånt. Så. <laughs> han fick en dotter i Kristianstad som blev storkomiker. Nej! <laughs> Nej, jag ska Jag skojar. Vi ska snart avrunda här Då tänkte jag eh, fråga som jag brukar Fråga avslutningsvis i den här podden eh, Och vi tar det i tur och här Petina Karlsson börjar vi med då mm. Om det kommer fram imorgon Vem som mördade Palme det var alltså en statsminister som levde på 80-talet ja, just, just det, ja så han är liksom död nu? Det är han är inte, död, okay, det, det är de flesta överens om okay. Det finns nog några som kanske inte tror det Men Han eh, kanske inte är död Alltså, det kan, eller det kan inte vara ett skämt Men <laughs> Det kan det kan inte vara ett skämt att han, att han dog Men det kanske är en jätteavancerad Jag pallar inte det här med grej Och så har han det gött på Bahamas kan... kan. Det, det, är, ja, men jag fattar, det, det är svårt att få till det Men det finns ju folk som faktiskt kan få folk att försvinna Så de liksom har ett lyckligt liv någon annanstans Det inte, uh, har du sett på film? Nej, men på riktigt Så finns det ju sådana människor Så jag tycker nu när alla spår är så jävla dåliga Så är väl inte det här en sämre teori Än nej, det, det mesta där ute liksom För det, jag inte, eh, Frågan är ju då alltså, Om det kommer fram imorgon som i Palme, okay. Vad du hade tyckt var roligast Eller... Vad du hade föredragit som, som svar som Och svar. är det då alltså att han fortfarande lever På Bahamas? Det bästa svaret hade ju varit att det var någon form av skämt Men eh, Vad roligast att det var ett misstag Att det var någon som bara Hade ett vapen och råkade skjuta honom Och bara inte vågade träda fram det Hade varit det. Att det kommer fram eh, så att det var... Ja, men att det bara är en sån rekomänniska som bara råkade så här och så var det Palme liksom. Och sen så har han suttit inte att ha varit rädd in i en lägen jättemånga år. En, en reko människa som skjuter en man på öppen gatan. <laughs> Nej, som råkar skjuta en man på öppen ah, gatan. Okay. Ja, jag förstår. Eh, och sen han bara så... råkar ha en pistol i handen. Ah. ja just det Så allt det här var nästan lite i onödan. Att ah. folk så här, Åh, kan det så vara att så? han blir bara dömd för <laughs> vållandet lärnans död. Ja, eller bara så här typ droppaktigt ja, ja. så lite lättare. Det hade ju varit trevligt för gärningsmannen. Ja. <laughs> Synd på alla andra. Ja. Det kanske var så länge sedan så det är preskriberat så de bara ja ja men jo inte om det. <laughs> och sen så var läxte ner. <laughs> jag du inte om. Det var så här, jag ah, vill leka inte med det mer så, <laughs> <laughs> De tänker att det är straff nog att han har suttit i sin lägenhet och varit rädd så han har på ett ja. sätt varit fängslad så länge som mer så här, ja ah, men det var det var det var dumt. Ja. Lyckligt <laughs> slut. <laughs> ja. Uh, Göran, om, om det kommer fram ja. imorgon vem som mördar Palme har du något, uh, något favorit scenario? favoritscenario? Uh, nej, alltså lite som som på tiden. Det har det intressant om om det för exempel var ett misstag ja. uh, om det för exempel var Lisbeth Palme man ville döda. <laughs> uh, och så räcker det bli Olof istället. Uh, <laughs> Det hade varit lite roligt mm. uh, ja, och det, skojigt Det var Olofs alltså, <laughs> så Det finns ja, lite Men i teorin skulle det kunna vara för att uh, Lisbeth sköts ju också uh, Fast det bara uh, ja. skadades Alltså otur helt enkelt ja. Ja, Han sköt fel uh, på något sätt Och, och, och bakfråga så liknar den Okej Du säger väl det det känns som, som det här att ni inte, eh, att ni har alla anledningar att inte vara så pålästa. Kommer fram extra mycket nu på, här på sluttampen. Eh, Khalid, har du något, om du kommer fram imorgon, vad, vad hade du, om du fått välja fritt? Jag hoppas verkligen, om du om skulle komma fram imorgon eller någon gång snart, eller någon gång överhuvudtaget att det skulle vara så att att det var just sydafrikaner eller amerikaner eller någon slags liksom Politisk konspiration. Någon yttre kraft. Ja, eller, eller även, även om det skulle visa sig att C-Pos Alltså att det fanns en annan tanke bakom mm. att det inte var bara slöseri på en bra människa. Mm. Att det var så att folk också kan ställas till svars för liksom. Ja, men de är ju döda nu. Så att det, ja. jag, tror att all, jag tror att de som som då ligger bakom detta eller de som är högst på Säpo det är en annan konspiration mm. men jag tror att de vet, de har bara väntar på att gubbarna ska åldras färdigt ja. och dö. sen kommer de avslöja att det var ju som ja, eh, eh, amerikaner i samarbete med Säpo vi får se fram emot en dag när Säperhöjdena dör, helt enkelt. Men det, ja. känns, men det känns som att det här har blivit en sån stor grej så ni kommer ingen tro någonting som sägs om hur det gick till. Så att vi, alltså vi kommer aldrig få svar, oavsett om vi får rätt svar kommer alla bara jaja. Ja, det är då, nog liksom. sant, men folk kommer köpa kvällstidningarna ja Det har så det funkar det kommer, de, sista, ja. de sista 20 åren. Det kommer fram uppgifter som ingen tror på men man köper ändå till India. Men det kommer ju aldrig något definitivt svar så även om vi skulle få det. Så det är lite här om, om Gud finns eller inte. Det är ingen som kommer att tro. Alltså antingen tror du eller gör du inte det. Och det är liksom såhär, Det finns ingen som kan bevisa det. Ja, det är de lite har, så tror jag det. De har köpt den där om Gud finns eller inte i 2000 år och det har varit jävligt bra cliffhanger. <laughs> liksom. så, så att, Snart kommer säsongsavslutningen. <laughs> ja, precis. <såhär. laughs> Domedagen. Alla ska dö. Eh... <laughs> <laughs> men det uttalandet från Petrina Karlsson Alla ska dö Så avslutar vi palmmotspodden Jag säger tack så jättemycket Mina gäster Khalid Geira, Göran Larsen Och Petrina Karlsson Och tack så jättemycket Chrisets kulturhus och publiken Det var allt Hej då, vi ses nästa vecka Eller hörs Hej